Ангулон. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина 2. Кандія. Розділ 28. Лише тепер Анжеліка зрозуміла, що її продали. Продали пірату, який заплатив за неї ціну корабля разом з екіпажем. Їй, мабуть, судилося переходити від одного господаря до іншого. Це звичайна доля надто гарної та пажаної жінки. З її вуз вирвався пронизливий крик. В ньому були і розпач від того, що з нею сталося, і лють тигриці, що потрапила до пастки. Ні, мене не продали, не продали. Вона кинулася, намагаючись розірвати кільце різнокольорових шат, які її оточували. Але воно замикалося, як пекельне коло, не випускаючи її. Кілька хвилин вона боролася з яничарами Рескатора, але вони, швидко здолавши її, акуратно поклали її до ніг свого пана. Вона повторювала. Ні, не продали. Хіба у звичаях французьких жінок тікати майже без одягу? Зачекайте, принаймні, поки вас одягнуть, мадам. Глухий, глузливий голос Рескатора лунав десь над нею. Я дозволю собі запропонувати вам кілька суконь. Може, вони вам підійдуть. Виберіть те, що вам сподобається. У повному здивуванні Анжеліка підвела очі, ковзаючи поглядом по чорній фігурі, що нависла над нею. Аж до жахливої маски, в якій жили лише очі. У них виблискувала іронія. Він розсміявся. Підніміться, сказав він і простяг їй руку. Коли вона встала, підкорившись йому, він відвів волосся, що безладно звисало на її обличчя, і погладив по щоці, як неслухняну дитину Продано? Та ні, цього вечора ви моя гостя, от і все. Виберіть туалет. Він вказав їй на трьох темношкірих хлопчаків у червоних тюрбанах, що тримали, як у касті, три розкішні наряди. Одне з рожевого фаю, інше з білої парчі, і третє із зелено-блакитного атласу, прикрашеного перламутром, що переливається від полум'я свічок. Ви вагаєтесь? ж жінок не стала б вагатися. Але оскільки свято не чекає, я б порадив вам ось це плаття із перламутром. Правду кажучи, я вибирав його для вас, оскільки чув, що у француженки очі кольору морської хвилі. У ньому ви будете схожою на сирену, І це майже символ. Прекрасна Маркіза врятована з безодні. Вона все ще мовчала. І він додав. Бачу, що вас спантеличує питання, як у цій далекій кандії можна добути туалети за останньою версальською модою. Не напружуйте ваш маленький розум. У мене для вас багато сюрпризів. Хіба ви не чули, що я чарівник?» Іронічна складка його рота, прихована короткою сарацинською борідкою, заворожувала її. Часом посмішка блискавкою висвітлювала це похмуре обличчя. Його утруднений і повільний голос народжував у її серці занепокоєння, близьке до страху. Коли він звертався до неї, по спині пробігало тремтіння. Вона почувала себе зовсім не у своїй тарілці. Анжеліка прийшла до тями лише тоді, коли маленькі раби, які допомагали їй одягнутися, почали плутатися в бантах, гачках і відворотах європейської сукні. Роздратована їхньою незручністю, вона швидким жестом закріпила всі шпильки і зашнурувала усі шнурки. Ця жвавість не вислизнула від Рескатора. Він знову приглушено засміявся і закашлявся. «Так, сила і влада звичних жестів тяжіє», – сказав він, перевівши подих. «Навіть на краю могили ви не дозволите собі одягатися абияк! Ох, ці француженки! А тепер подивимося прикраси!» Пірат нахилився над скринькою, яку подав йому паш, і вийняв чудове коліє з лазуриту. Він сам надів його на її шию. Коли він підняв її волосся, щоб застебнути замочок, вона відчула, що його пальці затрималися на саднах від пазурів жахливого кота. Потім він допоміг їй надіти сережки. Зарядом яничарів, що оточували їх, шум усе зростав. Прийшли музиканти та танцівниці, з'явилися нові таці з фруктами та солодощами. «Ви гурманка?» – спитав рискатор. «Чи бажаєте десерт із горіхів? А куштували ви перську нугу?» І оскільки вона мовчала, промовив. «Я знаю, чого вам хочеться. Зараз ласощі та усі насолоди світу вас не спокушають. Вам хочеться лише одного – поплакати». Губи Анжеліки здригнулися, до горла підкотилася грудка. «Ні», – сказав він, – «не тут. Коли будете у мене, ви зможете виплакатися на втіху. Але перед цими невірними це зайве. Ви не рабиня, адже ви онука круазе, чорт забирай. Подивіться на мене». Дві божевільні зіниці сверлили її і змусили підвести голову. «Ну, ось так краще. Подивіться у дзеркало. Сьогодні ви королева. Королева Середземномор'я». «Дайте вашу руку». Так у княжому одязі, поклавши руку на лікоть Рескатора, Анжеліка зійшла з проклятого помосту. Усі спини згиналися під час її наближення. Рескатор зайняв місце біля пащі, який представляв тут владу великого султана, і посадив Анжеліку праворуч. У хмарах пахощів, що підіймаються з курильниць, колихалися довгі повітряні покривала танцівниць. Вони танцювали під звуки тамбуринів та нанів, маленьких триструнних гітар, що звучали високо та різко. «Вип'ємо доброї кандійської кави», – запропонував рескатор, простягаючи їй тендітну порцелянову філіжанку з-під носу, що стояв на низенькому столику. «Нема нічого кращого, щоб розвіяти тугу і зміцнити змучене серце. Ви відчуваєте цей тонкий запах, пані». Анжеліка прийняла філіжанку і випила її маленькими ковтками. Ще на борту Гермеса вона звикла до кави і тепер із задоволенням ковтала розпечений напій. Крізь прорізи маски очі пірата, що вселяли страх, невідступно стежили за нею. На ньому була непроста маска, що одягається на ніс і закриває тільки вилиці. Ця доходила до самих губ. Анжеліка запитала себе. Яка ж потворність має ховатися під такою маскою. Як жінці витерпіти, коли над нею схилиться це обтягнуте чорною шкірою обличчя, не думаючи, що під ним таяться жахливі рани. Вона здригнулася. Так, промовив пірат голосом, що зірвався, ніби його самого било тремтіння. Поділіться, яке почуття я у вас викликаю? Я питала себе, невже у вас і язик відрізаний? Рискатор відкинувся назад, щоб досхочу посміятися. Ну ось, нарешті я чую звук вашого голосу. І що ж я впізнаю? Що ви знаходите, ніби проведіння не покарало мене. Ох, мої вороги не скупляться на штрихи, що очорнять мій і так не дуже світлий вигляд. Якби я був одноруким і безногим, це б виконало їхні радості. А ще краще, якби я помер. Щодо мене, мені достатньо того, що я покритий шрамами, як старий дуб. Сотню років битий вітрами та блискавками. Але дякувати Богові язик у мене досить довгий, щоб говорити компліменти. Зізнаюся, для мене було б страшною втратою позбутися дару мови і не бути здатним віддавати хвалу найдосконалішим творінням Бога. Нахилившись до неї, він говорив так, наче вони були одні. І вона відчувала, як від блиску вогняних очей стає тепліше на серці. «Скажіть ще щось, мадам». У вас чудовий голос. Зізнаюся, мій не такий гарний. Він був зірваний, коли я намагався звернутися до того, хто був дуже далеко. Я кликав, і голос зірвався. Кого ж ви звали? здивовано спитала вона. Він тицьнув пальцем угору до затягнутої димом стелі. Аллаха, Аллаха, в його раю. Це не близько, мого голосу не вистачило, але поклик дійшов. Аллах почув мене і повернув те, що я просив у нього – життя. Їй здалося, що він знущається з неї, і стало трохи прикро. Проте кава повернула їй сили. Вона дозволила собі відщипнути шматочок коржика. У мене, зауважив він, вам подадуть страви з усього світу, з усіх країн, де мені доводилося побувати. Я набирав людей, які досягли успіху в кухарському мистецтві, а тому можу виконати будь-яку примху моїх гостей. «А у вас є коти?» Незважаючи на всі зусилля, голос її здригнувся, і останнє слово вона пролепетала. Пірат спочатку, здавалося, здивувався, але зрозумівши, метнув у бік Дескринвіля нещивний погляд. «Ні, у мене ви не побачите котів. Не побачите нічого, що могло б вас стурбувати чи не сподобатися вам. Є троянди, лампи, вікна з видом на море. Послухайте, перестаньте тремтіти, як від ознобу, це вам не личить». «Невже мій друг Дескринвіль так налякав вас, що перетворив на жінку готову лизати чобіт свого пана?» Анжеліка підскочила, ніби її ударили, і кинула на нього шалений погляд. Він знову засміявся, закашлявся і нарешті із зусиллям вимовив. «Ну ось, у точності те, що я очікував. Ви знову перетворилися на зарозумілу маркізу, першу жінку двору, запеклу, чарівну. Чи зможу я знову стати нею?» Рошепотіла вона, не думаю, що Середземномор'я так легко віддає свою здобич. Справді, люди тут втрачають маски, тут розбиваються глиняні ідоли, але виносить на берег чисте золото і тих, хто насмілюється кинути виклик долі та розсіяти тутешні міражі. Як він здогадався, що вона думає не стільки про повернення до Франції, скільки про неможливість знову опинитися серед розкішної версальської мішури і перетворитися на колишню світську левицю. Те життя здавалося далеким і примарним, воно ніби зів'яло порівняно з чарами Сходу. І тут вона сама подивилася в загадкові очі пірата, шукаючи відповідь. Вона запитувала себе, яку владу може мати ця людина, якщо кілька слів, сказаних ним, так опанували її душу. Скільки довгих днів вона була зламана, загнана, принижена, Рескатору раптом підняв її з дна прірви. Він її струсонув, розбурхав, зачарував, і вона розпрямилася, як паросток, напоєний цілющою вологою. В її очах ожили іскорки, як у колишньому спокійному житті. «Горде створіння!» – лагідно сказав він. – «Такою я вас люблю!» Вона невідривно дивилася на нього. Так моляться, так просять Бога дарувати життя». Вона навіть не знала, що її очі випромінювали зголоднілу ніжність, з якою обіцяють усе на світі. І в міру того, як погляд Рескатора надавав їй сили, її збожеволіле серце заспокоювалося. Голови в тюрбанах, грубі туші флібуст'єрів під шовковими хустками, ніби засмикнуло пеленою туману. Музика і шум голосів віддалилися кудись. Вона була в зачарованому колі поруч із людиною, яка оточувала її безмежною запобіжністю. До неї долинали запахи сходу, якими просочився одяг пірата, аромати далеких островів та дорогої шкіри його маски, тютюну з його довгої трубки, гарячої кави. Раптом її тіло і душу вразила якась знемога, важка, як сон. Вона глибоко зітхнула і змежила повіки. Вам треба відпочити. Сказав він. «У моєму заміському замку вам буде зручно. Ви дуже довго не спали. А там для вас готова постіль на терасі під зірками. Мій лікар-араб дасть вам якийсь відвар із заспокійливих трав. І ви спатимете. Так довго, як вам завгодно. І слухатимете гуркіт хвиль. І гру на арфі мого пажа-музиканта. Вас влаштує така пропозиція. Що ви про це думаєте?» «Я думаю», – прошепотіла вона. Що ви не дуже вимогливий король. В очах пірата майнула пустота. А може я одного разу і стану таким. Ваша краса не така, щоб довго залишатися ненав'язливим. Але обіцяю, що це не станеться без вашої згоди. Сьогодні ж я попрошу вас лише про одне. Небагато, але це безцінне для мене. Я хочу побачити посмішку на ваших губах. Хочу бути впевненим, що ви більше не сумуєте і що ви не злякані. Усміхніться. Губи Анжеліки відкрилися, очі наповнилися світлом. Раптом пролунав нелюдський крик, що заглушив інші звуки, і в густих клубах пахощів, як привид, виник хитаючись Маркіз Дескренвіль. Він розмахував шаблею, і ніхто не наважився до нього підійти. «Вона дісталася тобі!» – хрипів він. «Це для тебе буде обличчя коханої!» – проклятий мах Середземномор'я, а не для мене. А я лише жах Середземномор'я. Ви все чуєте? Жах. Я не мах, але цього не буде. Я вб'ю тебе. Він зробив випад. Резкатор жбурнув йому під ноги столика із киплячим чайником. Бандит спіткнувся, а його супротивник уже стояв з мечем у руці. Шаблі схрестились. Дескренвіль рубався із люттю божевільного. Боротьба, розкидані подушки, крок за кроком вони рухалися до помосту. Танцівниці з криком розбіглися. Дескренвіль, притиснутий до подіуму, був змушений схопитися на піднесення. Поєдинок був смертельним. Чорна тінь проти червоної тіні. Обидва дуелянти чудово володіли своєю зброєю, абордажною шаблею. Служителі не наважувалися втрутитися, щоб навести лад. Адже Рескатор кожному подарував по 20 срібних цехінів та мішечок американського тютюну. Тому бій розгортався в майже молитовній тиші. Нарешті шабля Рескатора поранила кисть безумця. Зброя випала, і Дескренвіль забився з білою піною в кутках рота. Ерів'ян сміливо кинувся до нього, зв'язав і потяг з подіуму, щоб передати на піклування кор'яно. «Сумно!» – сказав Рескатор, прибираючи шаблю. Якби не втручання маленького вірменина, Маркіз Дескренвіль віддав би дух – і був би, швидше за все, кинутий на поталу всім тим, кого він колись продав. Піднявши обидві руки, Рискатор гукнув. Свято закінчено. Він розкланявся на всі боки, прощаючись турецькою, італійською та іспанською. Присутні почали розходитись. Рискатур підійшов до Анжеліки та відважив низького укліна. «Ви згодні піти за мною, мадам?» Цієї миті вона погодилася б піти за ним хоч на край світу. Коли вони вийшли на свіже повітря, пірат знову накинув на її плечі багатий плащ. Вона не впізнала саду, яким проходила вранці. Ніч свіжа, але яка ароматна. На площі перед невільничим ринком на величезному багатті підсмажували величезного бика. Відблизки вогню висвітлювали задоволені обличчя моряків та черні, запрошених на свято. На вулицях Кандії лунали моряцькі пісні, що віддавали честь доброму вину зі смирни. Побачивши Рескатора, всі вибухали криком віват. За дахами піднялася довга блакитна ракета і впала, розсипавшись парасолькою іскор. Треба ж фаєрверк. Але чому на обличчях виникло занепокоєння? Що злякало веселунів? Першим відчув неспокій Рескатор. Залишивши Анжеліку, він кинувся до укріплень, що нависали над містом. Тієї ж миті пролунали вибухи і брязкіт скла. Небо забарвилося в червоний колір. Тривога йшла від приморських кварталів. Дальнє полум'я заграло на обличчях яничарів, і вони попрямували до фортечної стіни. Задзвонили дзвони, пролунав крик, що багаторазово повторювався всіма мовами. «Ходімо, ходімо!» Вона побачила хитрувату фізіономію васоса Міколеса і згадала слова Саварі. «Коли ви вийдете, буде поданий сигнал блакитною ракетою». Вона просила вирвати її з рук майбутнього власника, і ось старий дотримав слова. Анжеліка зупинилася на рішучості, похоловши з голови до ніг і не в змозі зійти з місця, а маленький грек із тривогою наполягав: "Іди ж, іди". Нарешті вона прийшла до тями і пішла за ним. Вони бігли вуличками, підхоплені незламним потоком натовпу, і опинилися в порту. Скрізь панувала невимовна штовханина, Кричали пригнічені немовлята. Коти, що вирвалися з метушні, стрибали по карнизах і балконах у відблисках вогню. З усіх усюд виривалися крики «Кораблі!». Коли Анжеліка, ведена вассосом, досягла берега моря біля башти хрестоносців, вона зрозуміла. На воді, як смолоски, палала бригантина дескренвіля Гермес перетворився на привид корабля, і його ребра, що горіли, оголилися. Підхоплені вітром жарини, падали на інші судна, що стояли на рейді, але радатського віровідступника теж була охоплена полум'ям, виникли й інші осередки пожежі. І при світлі цієї гігантської ілюмінації Анжеліка розрізнила контур трищогливого судна рескатора. На носі його вже зайнялася пожежа, і сторожа, залишена на борту, відступала не в змозі впоратися із нею. Саварі. «Я чекав на вас», – тріумфуючи, прошепотівся варі. «Ви не туди дивіться, пані, подивіться сюди». У тіні воріт хрестоносців, який вартовий турок покинув, щоб подивитися на згарище, він показав їй барку, що готувалася підняти вітрила. Темрява покривала її майже цілком, і лише відблиски вогню освітлювали розгублені злякані обличчя рабів, що скупчилися на борту, і грецьких моряків, зайнятих такелажем. Це була барка васоса Міколеса та його дядька. Ідіть швидше. Але ж цей вогонь, Саварі, цей вогонь, це ж. Так, грецький вогонь, вибухнув старий учений, підстрибуючи на місці відзбудження. Я запалив невгасиме полум'я. Ох, нехай спробують із ним впоратися. Це античний секрет, візантійський, і я відкрив його заново. Він танцював, немов гном, що вискочив із пекельного полум'я. Васос Міколес, який уже піднявся, було на борт, знову спустився і заволодів своїм тріумфуючим батьком, щоб втягнути його на палубу. Жінка, закутана в покривало, наблизилася до Анжеліки. «Ось папір, що ти зберігала. Прощай, сестро моя та подругу. Нехай святі нашої церкви допоможуть тобі. Лідо, а ти не поплевеш із нами?» Молода гречанка обернулася до порту. Щогли Гермеса були схожі на прозорі золоті стовпи і валилися в снопах іскор. Маркіз Дескренвіль бігав берегом, як божевільний. Зачарованими очима він дивився на палаючий корабель. «Ні, я з ним залишусь!» – закричала Еліда і кинулася туди. Анжеліка піднялася на барку і та безшумно вирушила. Рибалки намагалися триматися у тіні молу, але іноді світло від полум'я, що розгорялося, наздоганяло суденця. Стоячи на кормі, Саварі не відмовляв собі в задоволенні милуватися пожежею. «Я набив у багатьох місцях у корпуси обох суден багато тряпок», – пояснив він. «Щодня, мандруючи островами, я спускався до трюмів і все приготував. Нині ввечері я полив там своїм муміє, яке перетворив на рідину». Завдяки цьому обидва кораблі стали дуже пальними, як середини, так і зовні. А оскільки порохових справ майстри узяли мене в підручні для влаштування феєрверку, не було нічого легшого, ніж заправити на верхні палуби цих кораблів ракети власного виготовлення. Ракети потрапили куди треба, і вогонь злетів, як вихор. Раптом Анжеліка вся стиснулася. З розширеними від жаху очима, не в змозі вимовити жодного слова, вона дивилася на вогонь. Саварі замовк. Його рука намацала на поясі стару підзорну трубу, і він підніс її до очей. «Що він робить? Цей чоловік з божеволів!» На задимленому юті морського орла вони помітили фігуру Рескатора. Маври моряки обрубали кінці, і судно, на якому спалахував вогонь, відпливло від причалу, віддаляючись від пожежі. Полум'я на ньому самому спалахнуло, щогла на бушприті обрушилася, потім пролунав глухий вибух. «Пороховий льох!» – прошепотіла Анжеліка. «Ні». Тяжкі черевики саварів віддавлювали їй ноги. Васосмій колес намагався втихомирити свого найдорожчого батька. «Той білий туман над водою!» – закричав учений. «Що це? Що це?» Середини судна повалив важкий жовтий тим. Ця хмара швидко заволокла полум'яний корабель, так що залишилася видимою лише верхівка найвищої щоглий. Полум'є затихло, і одразу темрява поглинула охоплене димом судно. Порт ще охоплений пожежею віддалявся. Греки ще сили. Потім вони підняли латинське вітрило. Барка з втікачами затанцювала чорними хвилями. Саварі опустив підзорну трубу. Що там сталося? Можна подумати, що ця людина загасила пожежу на кораблі за допомогою магії. Його розум уже запрацював у пошуках відповідей. Васос скористався цим, щоб шанобливо визначити місце в центрі барки. А Анжеліку з інших причин не залишало відчуття нереальності того, що сталося. Кандія віддалялася. Ще дуже довго вогняні відблиски танцювали по воді. Раптом Анжеліка помітила, що плащ, через катора все ще огортає її плечі. Груди її занурило від нестерпного болю. І впустивши голову на руки, вона випустила протяжний стогін. Жінка, що сиділа поруч, торкнулася її руки. «Що з тобою? Ти не рада, що звільнилася?» Вона говорила грецькою мовою, але Анжеліка розуміла її. «Не знаю», – крізь ридання прошепотіла вона. «Не знаю, ого, я не знаю». А потім почалася буря.